Hjärtligt välkomna till avsnitt nummer två av Radio Rallys podcast. Den här gången bara med mig Sebastian Burgert. Då min kollega Dan Järvin tyvärr ådragit sig en liten sjukdom och tyvärr inte kan medverka. Så att eh, ni ska hålla ut med mig denna stunden. Jag försöker hålla mig kortfattat eh, denna gången. Eh, det vi ska prata om i denna veckas avsnitt är ju att vi har haft ett VM-rally i Sverige. Rally Sweden har... Gått av stapeln och ja, vi ska summera lite händelserna för er. Det har varit ett händelserikt rally som inleddes redan i onsdags nere på Färgsta travbana. Och där visade Volkswagen från början vart skåpet skulle stå. Volkswagen som alltså vann Rally Sweden förra året genom Sebastian Orcher, deras första vinst i rally-VM. Uh, Andreas Mikkelsen, deras uh, tredje förare kan man säga, som var med förra året för att lära hur det fungerar att vara med i ett fabriksteam och lära sig bilen. Uh, han i år har kniven mot strupen uh, i princip, han måste börja prestera och uh, ja, han uh, gjorde det genom att vinna första sträckan. Och uh, ja, första sträckan satte väl tonen för hur rallyt skulle bli. Det var Sebastian Roche som var tvåa på Superspecialen i Karlstad efter Andreas Mikkelsen. Och Superspecialen, man ska inte dra för stora växlar utav den. Det är en Mickey Mouse-sträcka men Andreas Mikkelsen alltså snabbast igenom där. Och efter första dagen så ledde Volkswagen rallyt och hade alla bilar på pallen. Och ja, vår svenskap i tävlingen Pontus Tideman, han fick... Inte en jättebra inledning på rallyt. Han var inte så högt upp resultatmässigt som vi hade hoppats. Han var med hyfsat men det visade sig ju senare att han hade lite problem med bilen. Tävlingen så som den fortlöpte var att Volkswagen fortsatte att vara i topp. De tog i princip alla sträcksegrar genom hela rallyt. Det stora utropstecknet det var väl att världsmästaren Oshier som var säkerheten själv under förra säsongen gjorde ett misstag, hamnade i en snövall och ja, tappade tid och därför kunde han inte köra till sig bättre än en sjätte plats i slutändan. Och det är inte första gången en fransk världsmästare har träffat på en av de svenska och norska snövallarna. Det har nämligen Sebastian Lööb gjort ett antal gånger både med rullningar i C4 och eh, även en avåkning i Norge med DS3 för något år sedan. Eh, men när Volkswagens man nummer ett gjorde bort sig då klev de andra upp eh, segern. Den stod mellan Andreas Mikkelsen och Jari Mattil Attvala. Tidigare två tvåfallde vinnare av svenska rallyt. Lattvalla drog det längsta strått i fighten och kunde vinna rallyt ganska komfortabelt före teamkollegan Andreas Mikkelsen. Trea, det blev Mats Östberg som uh, har bytt den här säsongen till Citroën och uh, gjorde ett bra jobb med tanke på hans förutsättningar i bilen. Det var väl det vi hade om Rally Sweden. Uh, vi... Vi pratar ju svensk rally i den här podden så att eh, det var en kort summering av Rally Sweden. Eh, och ja, i de lägre kategorierna där hade vi ju också svenskar med... Vi hade Fredrik Olin i en VRC2-bil och eh, även Mattias Adelsson som körde sin Persoa 208 R2, den tvåhjusdrivna bilen då. Och vi har fått lite kommentarer härifrån som vi ska ta och lyssna på. Vi har med oss Fredrik och Lin via telefon. Ja, Fredrik, hur känns det nu så här dagen efter Rally Sweden? Ja, men det är skönt. för Man börjar ju få komma tillbaka lite grann i livet. Man har fått sova lite gott här nu i två dagar. Men det, är, det är inte så mycket sönder under en vecka Det börjar få på grafterna så att det, det märks att man har fått sova skönt nu i några, några dagar. Och man verkar kunna branna i ställningen och landa in i vad vi har gjort då. Ja, du kommer ju på tredje plats i din VRC2-debut och summerar lite korthet lite grann. Ja, nej, det var väl inget pro problem för i resa på något sätt visst. Vi hade ju problem från början med motorn och jag kände ändå att vi kunde hålla, hålla huvudet kallt liksom och jobba vidare framåt och inte stressa upp oss allt för mycket. Utan vi har på under torsdagen och sen den fredagen så började Körningen sätta lite grann. Visst, vi hade ju våra problem med... Det underlaget med grusen som kom fram för våra däck inte fungerade helt hundra i de underlåder som håller med då. Men så vi jobbar på i, i vårt tempo och sen så på lördagen så sa vi att vi ska testa en liten push för att se hur, hur snabbt vi egentligen kunde köra. Och tre, fyra, sexsegrar på morgonropen på lördagen visar ju att planen och tempot fungerar perfekt. Då. Sen Det det tillfattningen i trakten då, när allras gjorde ett misstag. Ja, och hur kommer din säsong se ut nu i fortsättningen? Det är inte helt bestämt. Vi måste, ha, först måste jag ha mina mötter och mina samhällspartner. så mycket blir vi kan få uppsiktet för att vi kan åka mer än året dag? Sen så är det också mycket av d Tänker och tycker så. Vi, vi får se vad de säger och så får vi utgå från det. Och jag vill först och främst gratulera till det bra resultatet i svenska. Och sen ja, så vill jag tacka dig för att du kom på pallen och det genererade en samla till mig i en vadslagning. har du? Så jag är jättetacksam för att du kör så bra Fredrik. Det var så alltså. Ja. Jaha, det ser man. Ibland kan man göra mycket saker för förväg. Ja det var ju roligt. Men siktar ni på att göra en fortsatt satsning i VRC2 under säsongen? Absolut, det tar vi liksom och får, får, får, får så mycket erfarenhet som möjligt att för att kunna i 2015 köra en absolut full säsong i V2 med D-Max. Det är planen när vi jobbar för det och så får vi se hur, hur långt vi kommer med det. Det var första gången du körde R5 i tävling, hur, eller vad tyckte du om den? Ja, men jättefin bil att köra och ingenjören har gjort ett toppenjobb inom tävlingen för att få till en bra grundsatta. De började faktiskt inte jobba in på mycket av bilen utan vi var rätt nöjda med från start liksom. Och jag tänkte hela tiden från början att jag skulle lyssna på ingenjörerna för de har, de har vetat om ganska mycket. Då. Så följer hans råd och, och, och tips och, och använder lite egna idéer då, för att få bilen mer som jag vill ha den. Och sen så bara köra efter och har tillgångsrikt jättebra i det hela ärliga faktiskt. Kommer vi få se det i SM någonting i år? Det kan vara möjligt. Det är inte helt bestämt vad som hände men det blir ingen SM. Det blir ingen på någon kass Det kanske blir nyhåp i R2 vi kanske är r eller vad det nu blir så Säkert någon tävling kommer att köra Men det blir i alla fall ingen fullfusong eh, Tack så mycket Fredrik För att eh, du ställde upp Och lycka till i framtiden Tack så mycket Hallågod. Nu har vi också med oss Mattias Adelsson eh, Via telefon Hej Mattias Hej på dig, jag. Eh, ja, så här i dagarna efter Rally Sweden Hur känns det? Det är blandade känslor med tanke på utgången men vi är oerhört nöjda med tävlingen som sådan och det går med Lord Danielsson och med Patrik själv och vi gick igenom hela tävlingen och med, med tiden ska jag gå igenom när vi kommer hem och samlas här och gå igenom vad som har varit plus och vad som har varit minus för eh, vi vill ju förbättra oss, vi vill ju bli bättre hela tiden och då det gäller det verkligen att analysera vad som kunde göras bättre och vad som gjordes bra. Och hur fräckt var det egentligen att köra en VM-tävling? Det var eh, mäktigaste veckan i mitt liv. Jag har haft så otroligt roligt bakom ratten. Så att, eh, jag, har, jag har bara åkt och njutit varenda sekund. Eh, det har ju inte givit mindre motivation till att nå mitt mål om man säger så. Utan det, det är bara att ge allt för det är det jag vill hålla på med. Det är 110 procent. Eh, glädjen och kärleken till att köra rallybil, det är, jag kan inte förklara det via telefon. Det är, <laughs> det är ett stort leende på läpparna hela tiden med, med VM-åkarna i traborna och ta emot det här stipendiet och allting ja all publik. Det var, äh, det var nästan så att det var tårhögt ett tag. Du har ny kartläsare för säsongen. Berätta mer om samarbetet. Eh, jo, det har varit så ett, ett fantastiskt samarbete med Gustafsson Bäck från Edmora. Det handlar väl på nya vägar. Jag eh, och, och hoppar in i högestolen detta året. Eh, en kille från Värmland som är son till Det Sverige får man ändå säga, <laughs> och även kortläsare. Det syns på Patrik och det märks på Patrik. Och han är otroligt duktig. Och med den åldern han har så är han väldigt erfaren. Och vi har väldigt roligt i bilen. Vi är lite lika av både jag och Patrik. Att, eh, vi, vi kan eh, med lite på läpparna gå runt på en tävling. Det blir inte hundra tiger per höst mellan det vi behöver vara seriösa på, om du förstår vad jag menar. På sträckorna då är det 110 fokus. Men däremellan så är det skönt att kunna slappna av lite. Och det är väldigt lätt med en sån sympatik med tanke på att det är lite lyka. <gör> mycket humor och mycket skämt däremellan. Ja, du kommer ja. kom ju tyvärr inte i mål i årets svenska rally. Men innan det så körde du riktigt, riktigt bra. Berätta hur det kändes att åka på de här legendariska vägarna. Och köra så bra tider som du ändå gjorde. År. Man hade inte tittat, tittat på rally alla år sedan jag specifikt var rally var. Och man har ju stått och tittat på de här sträckorna och, och nu köra, jag fick köra en del av dem i rallyhästen 2010-2011. Men nu och ställde vi upp i hela VMet stå där i teko med VM-åkarna var, Och all, framförallt all publik som står och hejar fram och det hängde flaggor med våra namn. och. Det, det, det går inte att beskriva hur roligt, den, hur roligt det är och vilken god känsla det är. Och då, det blir, körningen blir efter för vi har så jäkla roligt som man tänker inte på vad man gör utan man bara åker. Och eh, att vi kunde höja tempot så mycket som vi gjorde sista dagen, det, det, var, det var jätteskoj. Ja. Och du tog ju SM-guldet uppe i sprinten också. Berätta lite om vad som hände där med vänstersidan på bilen. mer och mer till marginalerna och i Umeå där så hade jag en not som var lite väl uppsatt och jag åkte direkt blind på vad jag har skrivit i mina noter, jag litar på det jag har skrivit och när det blir en felgradering då, då var det träden som vi tog i istället för på vägen och nu hade vi en väldigt tur att kunna komma därifrån eh, trots att bilen var Och hur fräck är den här personen att köra som du har? Ja, Jag är så otroligt nöjd över, över bilen och utvecklingen i bilen hela tiden. Jag, sitter, jag hittar lite bättre sätt för, för varje meter du kör. och Känslan i bilen den är att du kan göra... Den är så förlåtsam bilen. Så även om du kommer på lite för mycket sladd, och, och då är den så pass bra balanserad. Så du, kan, du kan rädda ut det mesta. Men det, det, det farliga med bilen är att den, den är så pass bra så att du kör inte när det går lite fort. Den är, det, det är lite för odramatiskt. Det är som att sitta och spela tv-spel och, och sen är det så är det vägen. du vägen. Du, du får liksom inte den känslan när det blir så odramatisk körning. Är, jag sitter och kör som en godkört ungefär. Det är inte mer man vrider på ratten i den bilen. Okej, det är fantastiskt att se den här ute i skogen. Och du lämnar Svenska lite bakom dig nu. Vad händer senare nu i säsongen? Eh, vi har så sagt som planerat upp säsongen här under och Det ser ut att bli en hel del utlandsäventyr. Både starter och inte starter. Men allt för att få erfarenhet för 2015 års uppdrag. Eh, det gäller att få ihop ekonomin i allting också. Får vi bara ihop den så, så blir det en hel del utlandsstartet. Och en en del i Sverige också. Hittills, vi måste ju kunna åka där vi på hemmaplan och vi upp oss en bra och, och personer här hemma. Man får inte förglömma det, men vi får heller inte förglömma att det är utomlands jag vill åka och det är utomlands jag vill ta mig till. Och då, då får man lägga alla de pengarna man kan få ihop till att göra de här starterna. Vart ser vi Mattias om fem år? Då hoppas jag att jag sitter i en VM, en, en helt enkelt. Det är mitt mål. Och, vi har en treårsplan som sträcker sig en bit, en bit på vägen. Men, men det går inte för tre att säga att man ska vara perfekt så åkare. Utan man ska vara en bra bit på vägen. Så får man bygga upp helmål efter vägen. Och det är otroligt roligt att se dig ut i skogen. och Jag hoppas att träffa dig på några tävlingar under säsongen. Lycka till! Absolut. Tack för att du ställde upp på den här intervjun, Mattias. Ja, tack så mycket för alla där ute som varit med och hjälpt och alla sponsorer och alla som gör detta möjligt. Eh, stort tack. Det var alltså Mattias Adelsson och Fredrik Olin som summerade sina Rally Sweden-upplevelser. Eftersom att dagen helt oväntat blev sjuk så är det här en liten improviserad podd som... Jag kommer hålla lite kortare eh, idag. Eh, vi har snackat Rally Sweden och eh, ja, nästa tävling som ligger framöver i Sverige det är ju sm i Östersund. Och eh, det ska vi inte gå in på så mycket mer idag egentligen utan det ska vi ta lite mer när Danem är med. Och vi kommer göra så att våra rallypoddsavsnitt kommer komma med två veckors mellanrum. Men det kan såklart finnas undantag som nu när vi hade en svensk VM-tävling då. Men nästa podd kommer alltså om två veckor. Och vi vill passa på att tacka alla som lyssnade på första avsnittet. Och tack för all den... Positiva respons vi har fått Det är verkligen jättekul Att ni tycker att vi gör ett bra jobb När vi lägger ner den här tiden Och engagemanget som vi gör I rally och den här podden Och glöm inte Att ni kan gå med i våran Facebookgrupp Där heter vi Rallyradion Och det är som alltså Facebookgrupp och ingen sida Gå med där så får ni det senaste Om podden och även Rallyradion I allmänhet och vill ni maila in någonting så har vi inte löst den mailadress för podcasten än, Utan ni mejlar mig på sebastiansnabla .se. Ja, och vi hörs igen om två veckor. Och den här podcasten är inspelad hos B-Street i Borås.